Capitolul 38. Religie, magie și tradiții hermetice înainte și după reforme 304. Supraviețuirea tradițiilor religioase precreștine Așa cum am remarcat în mai multe rânduri, creștinarea popoarelor europene n-a reușit să șteargă diversitatea tradițiilor etnice. Convertirea la creștinism a dat loc la simbioze și sincretisme religioase care de multe ori ilustrează cu strălucire creativitatea specifică culturilor populare, agrare sau pastorale. Am amintit deja câteva exemple de creștinism cosmic. Altundeva am arătat continuitatea din Neolitic până în secolul al XIX-lea a anumitor culte, mituri și simboluri în legătură cu pietrele, apele și vegetația. Să adăugăm că după convertirea lor, chiar superficială, numeroasele tradiții etnice, precum și mitologiile locale, au fost omologate, adică integrate în aceeași istorie sfântă și exprimate în același limbaj, acela al credinței și al mitologiei creștine. Așa de pildă, amintirea zeilor furtunii a supraviețuit în legendele despre Sfântul Ilie. Un mare număr de eroi învingători de balauri au fost asimilați cu Sfântul Gheorghe. Anumite mituri și culte diverselor zeițe au fost integrate în folclorul religios al Sfintei Maria. În sfârșit, nenumăratele forme și variante ale moștenirii păgâne au fost articulate într-un același corpus mitic ritual superficial creștinat. Ar fi Tadarnic să menționăm toate categoriile de supraviețuiri păgâne. E de ajuns să citim câteva cazuri deosebit de sugestive. De pildă, calicanțarii, moștri ce bântuie satele grecești în timpul celor 12 zile între Crăciun și bobotață și care prelungesc scenariul mitico-ritual al centaurilor antichității clasice sau ritualul arhaic al mersului pe cinci și integrat în sărbătoarea Anastenaria din Tracia. Sau, în sfârșit, tot într sărbătorile carnavalului, a căror structură amintește de aceea a Dionisiilor Câmpănești și antesteriilor, celebrate la Atena în mileniul I înaintea erei noastre. Să remarcăm pe de altă parte că un anumit număr de teme și de motive narrative atestate în poemele homerice sunt actuale și astăzi în folclorul balcanic și românesc. În plus analizând ceremoniile agrare din Europa Centrală și de răsărit, Leopold Schmidt a putut arăta că ele sunt solidare cu un scenariu mitic ritual dispărut în Grecia încă înainte de Homer. Pentru subiectul nostru e important să prezentăm câteva exemple de sincretism păgân-creștin, ilustrând potriva atât rezistența moștenirii tradiționale cât și procesul de creștinare. Am ales pentru început complicatul ritual al celor 12 zile, căci el are rădăcini în preistorie. Deoarece nu îl putem prezenta în întregul său, ceremonii, jocuri, cântece, dansuri, cortegii de măști animaliere, vom insista asupra cântecelor rituale de Crăciun. Ele sunt atestate în toată Europa Orientală până în Bologna. Numele românesc și slav, colinde, derivă de la calende ianuarii. Timp de secole, autoritățile ecleziastice au încercat să le pe, dar fără succes. În 692, sinodul din Constantinopol reitera interdicția în termeni foarte aspri. În sfârșit, un anumit număr de colinde au fost creștinate, în sensul că au împrumutat personaje și teme mitologice din creștinismul popular. Nota 1 Folosim mai ales documente folclorice românești, dar cu variante, același scenariu se regăsește în toată Europa Orientală. Închei nota. Ritualul se desfășoară de obicei începând din ajunul Crăciunului, 24 decembrie, până în dimineața zilei următoare. Grupul de 6 până la 30 de tineri colindători aleg un votav care cunoaște obiceiurile tradiționale și vreme de 40 sau 18 zile ei se adună de 4-5 ori pe săptămână într-o casă numită ca să primească instrucția necesară. În seara zilei de 24 decembrie, îmbrăcați în straie noi și împodobiți cu flori și zurgălei, conindătorii fac urări mai întâi la casa gazdei, apoi trec pe la toate casele din sat. Chiuie pe străzi, cântă din trompetă și bat darabana pentru ca alarma făcută să alunge de rele și să-i vestească pe gospodar de sosirea lor. Ei cântă prima colindă în fereastră și, după ce au primit învoirea celor aicasei, intră în casă și își continuă repertoriul, dansează cu fetele tinere și rostesc urările tradiționale. Colindătorii aduc sănătate și bogăție, reprezentate de o rămurică de brad pusă într-un vas plin cu mere și pere mici, exceptând familiile cele mai sărace, de la celelalte primesc daruri, colaci, plăcinte, fructe, carne, băutură, etc. După ce au străbătut întreg statul, grupul colindătorilor organizează o serbare la care iau parte toți cei tineri. Ritualul colindelor este destul de bogat și complex. Urările, orațio și ospoțul ceremonial constituie elementele cele mai arhaice. Ele sunt solidare cu vechile festivități legate de anul nou. Vătaful, urmat de alți colindători, rostește alocuțiuni, urări în care laudă noblețea, tărnicia și belșugul casei gospodarului. Câteodată colindătorii înfățișează un grup de sfinți, Sfântul Ion, Sfântul Petru, Sfântul Gheorghe sau Sfântul Nicolae. La bulgari, unele colinde au ca temă venirea lui Dumnezeu însoțit de pruncul Iisus sau de un grup de sfinți. În România, colindătorii sunt oaspeți buni, trimiși de Dumnezeu ca să aducă noroc și sănătate. Într-o variantă ucrainană, Dumnezeu însuși bine să-l trezească pe stăpânul casei ca să-i vestească sosirea colindătorilor. La românii din Transilvania, Dumnezeu coboară din cer pe o scară făcută din ceară, într-un minunat vășmânt împodobit cu stele și pe care este sugrăvită de asemenea și ceată de colindători. Unele colinde reflectă creștinismul cosmic, specific popoarelor sud est europene. Găsim aici referiri la afacerea lumii, dar fără legătură cu tradiția biblică. Dumnezeu sau Isus au făcut lumea în trei zile, dar văzând că pământul este prea mare ca să poată acoperi cerul, Isus a aruncat trei inele care s-au făcut îngeri și aceștia au făcut munții. Potrivit altor colinde, după ce a făcut pământul, Dumnezeu a așezat patru stâlpi de argint ca să-l sprijine. Între ce îl reprezintă pe Dumnezeu ca pe un cioban, cântând din fluier cu o mare turmă de oi păstorită de Sfântul Petru. Dar cele mai numeroase și mai arhaice colinde ne introduc într-un alt univers imaginar. Acțiunea are loc în largul lumii, între vârful cerului și văile adânci sau între munți și Marea Neagră. Departe, foarte departe, în mijlocul mării se află un ostrov cu un copac uriaș, în jurul căruia dansează un grup de tinere fete. Nota 2. În unele variante, arborele cosmic este așezat în mijlocul mării, ori de cealaltă parte a ei. Închei nota. Eroii acestor colinde arhaice sunt înfățișați în modul fabulos. Sunt frumoși și de nenvin sau zugrăvite pe peșmintele lor soarele și luna, asemenea lui Dumnezeu în colindele religioase creștine. Un tânăr vânător își un cal și călărește în înaltul cerului până lângă soare. Stăpânul casei și toții ai lui sunt mitologizați, proiectați într-un peisaj paradisiac și asemuiți unor crai și împărați. Eroii celor mai frumoase colinde sunt vânători și păstori și acest fapt arată arhaismul colindelor. La cererea împăratului, tânărul erou luptă cu un leu, îl îmblânzește și îl pune în lanțuri. 50 de călăreți îngercă să treacă Marea Neagră, dar unul singur izbutește să atingă ostrovul, unde se însoară cu cea mai frumoasă dintre fetele de aici. Alți eroi urmăresc fiare sălbatice, în năzdrăvane și izbutesc să le învingă. Scenariile multor colinde amintesc unele ritualuri inițiatice. S-ar putea recunoaște și rămășițele ale unor rituri de inițiere a fetelor. Nota 3 Adăugăm că sub îndrumarea unei femei bătrâne, grupul ceremonial sau ceata de fete se întâlnește periodic și primește instrucția tradițională privind sexualitatea, căsătoria, riturile funerare, tainele ierbilor de lac, etc. Închei nota. În colidere cântate de fete și femei tinere, precum și în alte producții orale, se evocă peripețiile unei fecioare rătăcite sau însingurate prin locuri pustii, suferințele legate de metamorfoza ei sexuală și pericolul unei morți iminente. Dar spre deosebire de inițierile masculine, niciun ritual anume nu ni a păstrat. Probele inițiatice feminine supraviețuiesc doar în universurile imaginare ale colindelor și altor cântece ceremoniale, Totuși, aceste producții orale contribuie indirect la cunoașterea spiritualității feminine arhaice.